د اصول حدیث تعریف دی مصنف رحمت الله کڑے ہو چیل میں اصول حدیث هو علم ہے جس کے ذریعہ حدیث کے احوال معلوم کیے جاتے ہیں اصول حدیث کی غایت انتہا غایت انتہا دی د اصول حدیث غایت او انتہا صدا چې چا د حدیث و اصول ذکر علم اصول حدیث کی غایت یہ ہے انتہا دادا کہ حدیث کے احوال معلوم کر کے چہ حدیث او احوال ب معلوم کی مقبول پر عمل کیا جائے چہ کم مقبول دی نو پاغه با عمل کے اور غیر مقبول سے بچا جائے تے غیر مقبول نہ بسی اے احادیث کی جن خلق کو گورا ذان نہ جوڑ کڑی لکه په خوا وب کزا عمرې کې د دې مبارک حدیث ته خلکو د ځانه د دروغه جوړ کړي کړه دا خلک جو وی وی ملاحظه تود پانی دي نو خبره او کتاب کی وی خو بچانون غوړي کړه د قزای عمرې مبارک سستہ حدیث ته خو د ځانه چا جوړ کړه دا غشي چا کتل او هغه وجداګنې د خبره د رښتواله علماء رالچنا د قزای عمرې مبارک سدا اته چې په کتلې باج خلک چې بانګ کېږي ده شهادتې نو سره څه کوي دا چې ګوتې خلک یې سترګولې یو دا حدیثو کې راغلی خو حدیث خلکو د زانه جوړکړي ثابت نه دي دا څومره خبري چی دی نو دې بار کې کمزوري خبري وي خو چې هغه چاړ نشي چاړ نو هغه کې د نقصانات راشي ور پخوا به خلکو سندې مشران او توبه به دی یادې د څومره به خلکو ویزیارتل قبور او کفاره تزنوب دا حدیث نه ځان عربي جوړ کړي ځانې سکړي ځان عربي جوړ کړي ټیک ته سنت تریکی سره د قبرونو زیارت لذي نو گناهونو په الله معاف کړي خو زیارتل قبور او کفاره تزنوب خپل عربی جوړ کړي او خبره چا تکړي پیغمبر ته منسوب کړي دیو دمبر دمبر خلق دی وجنه دا تومبر تومبر و برنه خلک دی بارکی کای نو دا دی بارکی ګور کلمه با دا حدیث په مرز کې تاسو یو جمله و اوری حدیث سره bumi مان نور مضبوطیږي اولما نو بوې چې دا ټولې خبره د پیغمبر دی خداه منز کې چارا در نه کړي الله دا سه خلک پیدا کړي چې هغه ګولونه وزغي سکے هغه جدا کای دا غي دی او دا ګولونه دی دا رداد اصول حدیث غایدا چې احوال د حدیث معلوم شي مقبول پر عمل کیا جائے اور غیر مقبول سے بچا جائے وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ